Seguim al magazín matinal de l'hora del peix fregit. En aquest dia d'avui, doncs, com us hem anunciat, tenim un de nou càpsula de salut amb l'Elsa Rueda, aquests consells que ens ve portant habitualment doncs, des del mes de setembre la infermera del cap de Palafrugell, a la qual doncs, agraïm que de nou estigui aquí. Bon dia, Elsa. Hola, bon dia, Rubén. Doncs, avui parlarem d'un tema que encara no havíem tocat. En aquest cas estem parlant de la boca i les dents, com i per cal cuidar-les, no? Això és important perquè eh, encara hi ha gent que es renta les dents de, de tant en tant o, o fins i tot no se les renta, no? Diu, menjo un xiclet i ja està, no? I ja està entès. Sí, sí, sí, sí. Puc no diguis que... que és així. Sí. No, no, i tant. Sí, mira, perquè eh, mantenir-les sanes eh, i sortim guanyant. En primer lloc, perquè? Perquè reduïm les molèsties i els dolors ocasionats per les malalties de les dents i en segon lloc, Uh, per molt qualsevol reparació, substitució de les dents per molt excel·lent que sigui, mai no serà la nostra dentadura original oi? i també és més car que mantenia, que mantenia la nostra dentadura eh? exacte per tant uh... anem a veure problemes que podem tenir la boca com tothom sap Aviam. la càries, no? Uh -huh. sí. que aquesta és una malaltia provocada per les bactèries, eh? Utilitzant el sucre dels aliments, produeix una, un àcid eh? fins a provocar la destrucció d'aquesta dent. Per evitar-ho, què hem de fer? Doncs mira, reduir el consum de dolços, especialment entre els àpats, i també cal respetllar-se freqüentment les dents, per tant, eliminar aquests bacteris. Quan parlem freqüentment... Eh, Bona pregunta. Per exemple, sempre, sempre es parla, no?, després dels àpats, de, després d'esmorzar de, o, o després de dinar, de, bé, bueno, quan hem, hem fet un àpat d'aquests, però a vegades a mitja tarda ningú se'n se recorda de les dents, de rentar seles i bé, doncs, fas un mos i, i pots, doncs, poder menjar alguna cosa més dolça, que tingui sucre i que, per tant, doncs, eh, pugui també eh, ser... Eh, perjudicial, per les teves dents, per tant quan parlem eh, de forma regular quan, quina seria la, la... Parlem de la idonietat sí. doncs cada vegada que menges te'ls hauries de rentar uh -huh. i no es va a l'home, però és que jo estic a la feina escolta, un raspall i una pasta la pots portar uh -huh. i tant, no no, no no és que ocupi molt això eh? exacte, llavors uh, la següent pregunta que ja jo mateixa la faig i la responc és, sí, sí, d'acord això seria l'ideal uh -huh. Uh, però anem per feina sí. quina és la raspallada que no em puc saltar mai, la de la nit Rubén, abans d'anar a dormir és Aquesta una és raspallada, és la més important que no ens l'hem de saltar mai i doncs, que, que, per què és més important que no pas la bueno, de menjar? To, tots els bacteris estan tota la nit treballant allà mm -hmm. I llavors fa que, que et perjudiqui més la boca mm, n'hi ha prou amb, amb rentar-se les dents amb raspallar-se-les és, és suficient perquè hi ha aquests líquids, eh, hi ha els elixirs, hi ha, tot... elixirs, el, hi ha la, el fil dental, el fil. bé, això eh, depèn de, de, de la teva estructura de la boca, eh? mm -hmm. hi ha gent que té més, més, uh, més separacions i més, més cavitats on es pot acumular el, el menjar, I llavors hi ha els raspallets interdentals, hi ha la, la, el fil dental, això, mm -hmm. el teu odontòleg, eh, en funció de les característiques de la teva boca, ja, ja t'anirà no? ja indicant. Perfecte. Eh? Però en principi... Mm, mínim. Mínim una respatllada. Eh? Doncs aquesta respatllada, sobretot la, la d'abans d'anar a dormir, però també la de després de dinar, no? que també doncs, és poder quan menges més coses. Per tant, sí, doncs, totes, totes són prou al final, importants. Tot, sí, al final totes són, són importants. Sí. Eh, en aquest títol que hem dit, doncs com i per què, com hem de rentar les dents, Elsa? Sí, em deixes sí, sí, que t'expliqui sí, sí, sí, un altre parell de problemes que són molt comuns sí. un, parell, un, un sobretot sí. que és la malaltia periodontal això és una malaltia que afecta les genives uh -huh. eh? que és la gingivitis uh, produeix inflamació i diu, jo com me n'adono? home, et fan mal i quan te la rentes, sagnen val? sí, sí, doncs uh, rentat... si aquesta malaltia no es controla es pot iniciar un procés de pèrdua de, de l'os, de la geniva. I això què faria? La que la dent caigués, no? Sí, senyor. T'acabarien caiguen les dents. Clar. Eh? Això s'ha d'anar controlant, no? Això, això anar al dentista va ser com anar a qualsevol altre metge, no? De forma per periódica. evitar tot això? Doncs mira, una excel·lent higiene bucal i evitar el consum del tabac mira'l, Mira ja sempre ha sortit eh? sempre, eh, sempre vist? acaba vinguent eh? avui no. uh, de les dents què, què, què? tabac també bueno, molta gent que té les dents grogues, també malgrat que se les renti és pel, pel tabac no? al final també té aquest símptoma o aquesta, sí, aquest, uh -huh. aquesta peculiaritat després hi hauria també el càncer oral uh -huh. eh, de la boca que, bueno, que la seva millor manera de prevenir és evitant mm, el tabac, l'alcohol sí i el mal estat de les dents, eh? o sigui, tornant una altra vegada amb una, amb una, amb una bona higiene. Mm -hmm. eh? Molt bé, doncs eh, no sé si hi ha alguna altra malaltia, alguna altra afectació que ens porti a parlar de, del fet de no rentar-se les dents, de tenir un mal estat de, de la boca, que, que hagin de parlar, o si no ja, doncs ja podem passar a comentar... No, mira, abans de comentar-te com ens els hem de rentar, Uh, et vull comentar quins són els aliments que afavoreixen més la, la càries. Que serien els aliments rics en sucres, tant si són naturals com elaborats, si sí, un suc de, o una poma o una, una poma, ara et volia preguntar. Especialment això. entre els àpats, digues digues, jo, una poma neteja. Sí, a casa meva o si sigui, te'l menjaves amb pela, eh, deien: amb la meva mare mareia bueno, si, si no pots aguatar les dents, doncs et mens una poma amb la, amb la seva pela i així renta les dents. Això és un fals mite, podríem dir. Sí, sí o no. Sí és un fals mite sí. No sé si... Jo havia, després havia mirat alguna cosa, després ja quan ja havia crescut i tenia mica més de seny. Encara no el tinc, eh? Encara no el tinc. No el tens del tot, no? No, no, no. Doncs eh, creiem que sí que ajudava a baixar com l'àcid de la boca, alguna història d'aquestes, el fet de menjar una poma, sí. però no sé, clar, fins a quin punt... Bueno, doncs tan... no, diríem que no, perquè és, no és la teoria del sucre i tot no és, no és substitutori. D'acord. És millor que et mengis una poma que no que et mengis un pastís. Ah, sí, D'acord? Però d'aquí aquest evita el raspallat i ja... Has... Diu, com es diu en castellà, són palabres mayores. Sí. Eh? Per tant, doncs, si molta, sí, molta... Si altra gent, doncs, com jo havia escoltat, o li havien dit de petit aquesta frase, doncs ho sento, eh. Potser us destrossem una mica un sí, tot de la infància, però Sí, Sí, sí, sí, vegades hi han coses que, que, que quan tenes anteres fan molt de mal, eh. Si sí, sí. no anem amtram de talls. No, no i tant, no me faltaria. Cregeix algun oient petitó, eh. És jove i eh? per tant, eh, doncs, res, després d'aquesta punt de la poma, que jo sempre vaig fer a punts aquí està bé, més està personal, bé. <ríe> està molt bé que <ríe> doncs, la fagis. Que que que però no enam, que és això, els aliments, el Els aliments, sucres... especialment entre els àpats, llaminadures, pastissets, begudes refrescants, suc fruita, cereal, xocolata gelats salses, la mel mm -hmm. bueno, crec que hi ha ja, més o menys ja sabem per on anem sí. i abans de passar amb la tècnica a partir de quina edat s'han de raspallar les dents? a veure si ho saps. a partir de quina edat? Sí. això, potser també estem amb, això, amb aquestes creences de les dents de llet les dents de... quan ja les tens les dents definitives eh, jo crec que bueno, des de ben petit no? t'has de començar a rentar les dents i això que si tens, eh, com que les dents de llet han de caure, després eh, ja no passa res, és mentida, no, poder? Totalment. Una altra gran mentida. Sí, sí, sí, perquè és molt freqüent, eh, de dir, bueno, bueno que veus aquelles boques de nens desastroses, eh? Sí, sí t'ho prometo, monar de càries i diuen, no, si no passa res, si ja li creixeran les, les definitives, no, no, no, no, no estan a darrere, estan mm. a darrere les altres. Sí, sí, no és que apareguin per art de màgia i siguin completament noves, sinó que estan a sota i, per tant, quan sortin també hi haurà aquesta afectació. Per tant, s'han d'anar en compte, eh? I a més a més, suposo que com més petits comencis a habituals a rentar-se les dents, doncs també ja creixen aquest hàbit i ja no és... és una rutina per ells, no és una cosa complicada de fer, no? Mira, a partir de l'any ja, ja fora bo que se'ls hi fes respallar les dentetes sense pasta. Sense pastes. Sí. Però, perquè, clar, podria ser, ser massa petit i podria Ja n'hi ha, saber. eh, de pastes per nens. Uh -huh. Però a partir de l'any es podria fer raspallar sense pastes. I a partir dels 3 anys amb una petita quantitat de pasta d'infantil. Uh -huh. eh? Doncs anoteu-vos aquesta, aquesta recomanació, eh, a partir de l'any i a partir dels 3 anys amb una miqueta I a partir de dels 6 anys, doncs ja caldria raspallar les dents un parell de cops al dia amb pasta fluorada. Eh? I ara em diràs i què hi fa? Ah, i aquest hàbit s'ha de consolidar i mantenir durant tota la vida. Uh -huh. I fins als 6-7 an anys cal que els adults eh, supervisin. supervisin. No? Jo, eh? jo recordo que quan era, anava a primària, doncs, a les tardes, i havia dos dies a la tarda que portaven flúor. Sí. I fèiem flúor allà, fèiem 5 minuts de, de fluor a la boca. I, ah, mira. Sí, sí, era una Molt cosa bé. que, mira, eh, dos bé. dies a la tarda... Està bé, no sé, està suposo bé. Suposo que hi alguna cosa de, de, des d'ensenyament de vida. Doncs mira, aquest fluor, que tu dius, sí. aplicat directament, augmenta la resistència enfront dels bacteris? Potser, la, la meva classe i la d'aquella generació, tots, tots aquells alumnes, ara som aquí una generació de dents més, més, més fortes. Bones, mira, uh, té un efecte reminerali, remineralitzador, mm -hmm. eh? permet recuperar lesions ions uh, inicials de càries, i per aconseguir aquest, uh, aquest efecte cal aplicar-ne un mínim de dos cops al dia. I la millor manera és una pasta flourada. Uh -huh. Compris una pasta flourada i ja està. Perfecte. Què, passem al col o no? Que estic frisant. Estàs si faig, frisant, a eh? A veure si ho faig bé no faig bé, això de rentar-me les dents. Que jo crec que no, perquè segur que no m'estic al temps que m'hi haig Segur que no, com la majoria de gent fem. Les dents, durant tres minuts. Ui. Netejant-ne totes les cares. Uh -huh. Mm-hm les superfícies, les que contacten amb els llavis i les que ho fan amb la llengua i la zona propera a la geniva. Sí? Sí. Uh, cal utilitzar la pasta, ja que ens ajuda a netejar i, a més, conté el flúor que les enforteix. Uh -huh. La quantitat de pasta que s'ha d'utilitzar és la de la mida d'un pèsol. No cal posar ni més. Un pèsol? Jo crec que n'hi ha que ens passem. Posem allà mig quilos. Oh, tant. I després acabem amb tota la poca pèl·la espuma que se'm veiem aquí la, aquella, la, la nena de l'exorcista, perquè acabes amb molta... Pasta. No, no, no. A vegades no cal no? que tinguis allò tota a pèl·la d'espuma, amb una miqueta on ja en tindríem prou. I tant, I, i llavors eh, tu t'organitzes, no? La, la distribució, bueno, de passar per tot el dalt, mm -hmm. eh, tot el baix, per davant, per dintre, costats... Clar, necessites tres minuts. Eh... Hi ha molt poca gent que es dedica 3 minuts a rentar-se la Ui, boca. jo crec que... Ho sents? No, tampoc ho, ho mesuro, no? Però jo crec que... Pff, no, no, ni molt menys, eh? Hi han uns... uns uh... Sí, com uns rellotges de sorra, no? Correcte. Sí, sí, sí ho he vist, eh? És més per mainada, però sí. bueno, també va per, per adults, eh? Per, sí, però per bueno, tu prens consciència de que, de que 3 minuts són molt poc, però són molt. sí. Sí, sí. Per rentar-te les dents. Alguna eh? vegada que sí que havia intentat doncs, estar una miqueta més, i hòstia, et porto aquí com mitja vida, pràcticament, no? Doncs important, eh? aquests tres minuts per totes les cares, també eh? doncs la, la part que toca els llavis, la part que toca la llengua, per tot arreu. La llengua també s'ha de respallar. La llengua eh? també s'ha de respallar. Sí. O sigui, havien tret uns raspalls que hi havia la part de les pues aquestes normals i per la part de darrere havia com una esponjeta, exacte, no? Exacte. Tant, doncs, eh? també sí, tret... com una mica de silicona. Sí. Eh? I... I va bé. ens quantes vegades cal fer-ho? Bé, bueno, això ja ho hem dit, sí. eh? Uh, tantes vegades com, com, com mengem i amb els nens, doncs, bueno, uh, mínim dos cops al dia, uh -huh. eh? a partir dels sis anys. Doncs, uh, molt bé, amb aquestes recomanacions que us hem ofert avui, uh, com rentar-se les dents, la importància també que té rentar-se les dents i com evitar, doncs, tenir, uh, poder tenir alguna -te càlia. Deixa'm dir-te una última cosa, perdona que et talli. el raspall. El raspall, sí. Respall, que veritat, uh, ha que els allarguem molt, eh. No sé si això també volies parlar d'això o del tipus. Et volia parlar, uh, que aquest raspall s'hauria de renovar cada 3 mesos. d'acord bueno, estic... eh? el raspall ha de tenir les puntes tancades perquè netegi bé. Ah, això és una altra cosa. Perquè... I les serres sobren. Sí. I el raspall deixa de netejar bé. Com quan més obert estigui, allò ja comença... No, no, no, no esperis els tres mesos, que potser ja no tens ni, ni, ni, ni, ni púes ni res allà. Per tant, doncs, uh, cada tres I mesos... I, òbviament, ha de ser personal, eh? Sí, eh? això d'anar... Doncs això... el podem deixar al raspall. Ni compartir, no? No. No. Res, res. no? no, no, això no es pot deixar ha ser per tu i per... personal i intransferible correcte, correcte, i ara sí ja crec, ja, que, ja... crec que ja ho tindríem doncs amb aquests Ruben... consells finals sobre el raspall sobre doncs, això mantenir-lo com a màxim 3 mesos no sé que doncs, ja s'hagi fet molt bé abans, s'hagin obert abans les, les, les cerdes aquestes doncs eh, acabarem aquesta càpsula d'avui de l'hora del peix fregit amb l'Elsa a la qual doncs, t'agradim que hagis vingut fins aquí i ens trobem ben aviat moltes gràcies Rubén, adéu